Ultimul rondel. Perecele som de safir și taină să-mi fi și minune. Din ochii tăi mari iertăciune, pe frunte să-mi picuri și mir. Sursu-ți făclie mil pune, dă părul tău, sfânt patra Perecele som de safir și taină să-mi fi și minune. Și în clipa ce învie, și-a pune, fă mâna ta albă potir. Pe ultima mea rugăciune, și taină să-mi fi și minune, pe recele somn de safir.